28. Те, що приходить. Як і більшість комплексів тоністів, той, у якому опинився Грейсон Толівер, стилізували під значно старший, ніж насправді. В цьому випадку будівля була з цегли, а стіни заплів плющ. А оскільки це була зима, лози засохли, з них поопадало листя, і вони радше нагадували павутиння. Грейсон зайшов через довгу загратовану колонаду. З обох боків засаджено голими кущами троянд. Тут, певно, було надзвичайно красиво навесні та влітку. Але тепер, посеред зими, все мало такий же сумний вигляд, як опочувався Грейсон. Першою він побачив жінку в тонійській мішкуватій сукні, яка йому всміхнулася та для привітання повернула до гори долоні. «Я маю поговорити з братом Маклаудом», – сказав він, пригадуючи слова жниці Анастасії. «Тобі необхідно буде отримати дозвіл у вікарія Мендози. Я його приведу». Тоді вона так розслаблено пішла геть, що Грейсонові захотілося її схопити і підштовхнути вперед. Коли прибув вікарі Мендоза, то принаймні йшов так, як у нагальній справі. «Я прийшов просити притулку», – розповів йому Грейсон. «Мені сказали запитати брата Маклауда». «Так, звісно», – мовив той, наче він постійно з чимось таким стикався. Тоді провів Грейсона в одну з будівель комплексу і завів у спальню. На тумбочці біля ліжка горіла свічка. Вікарій одразу погасив її за слінкою. «Розташовуйся», – сказав той. «Я повідомлю братові Маклауду, що на нього чекають». Тоді Вікарій зачинив двері, але не замкнув їх, покинувши Грейсона з його думками і за бажання з виходом. Кімната була аскетично обставлена. Жодного комфорту поза необхідними речами. Там стояли ліжко, стілець і тумбочка. На стінах не було прикрас, окрім залізного камертона, повернутого до гори зубцями над спинкою ліжка. Тоністи називають його двозубцем – символ їхньої релігії. В шухляді тумбочки лежав одяг з мішковини, а на підлозі стояла пара сандалів. Поруч зі згаслою свічкою лежав псалтир у шкіряній палітурці, на якій викорбували двозубець. Тут було мирно, тут було спокійно, тут було нестерпно. Замість звичайного світу Грейсона Толівера, він перейшов до бурхливих крайнощів Слейда Макмоста, а тепер його викинуло в лігво повсякденності, прирікши й терпіти нудьгу. «Ну, принаймні, я живий», – подумав він, хоча й не був повністю переконаний, що це добре. П'юріті зібрали. Не витіснили спогади, не переселили, а зібрали. Її більше не існує, і, незважаючи на жах, який вона намагалася вчинити, Грейсон за неї тужив. Він жадав почути її зухвалий голос. Він уже залежав від її хаосу. Йому доведеться призвичайтися до життя без неї, а ще без себе. Бо ким він тепер є? Він ліг на ліжко, яке принаймні було комфортне, і чекав за півгодини. Він роздумував, чи туністи змушують усіх чекати так само, як у відділі справлих очинців. Нарешті почулося репіння дверей. Уже була друга половина дня, і світло, що проникало в кімнату крізь невелике віконце, було достатньо лише для того, щоб роздивитися, що чоловік перед Грейсоном був лише трохи старший. А ще на одній його руці була якась тверда оболонка. «Я брат Маклауд», – заговорив він. «Вікарій прийняв твоє прохання про притулок. Я так розумію, ти попросив особисто про мене». Мені сказав так зробити мій один друг. «Я можу запитати, хто?» «Ні, не можете». Його це, здається, роздратувало, але він не тиснув. «Може я принаймні побачити твої документи?» А коли Грейсон завагався, брат Маклауд сказав. «Не турбуйся, незважаючи на те, хто ти і що вчинив, ми не здамо тебе управління взаємодії. Я певен, що там уже знають, де я». «Так», – погодився брат Маклауд. «Але твоя присутність тут є справою релігійної свободи. Шторм не втручатиметься». Грейсон заліз до кишені і передав йому свою електронну картку на якій досі блимала червона літера L. «Лихочинець!» – мовив теніст. «До нас приходить чим більше таких. Ну, слайде, тут це не має значення». «Це не моє ім'я», – брат Маклауд допитливо на нього глянув. «І про це ти теж не хочеш говорити?» «Ні, воно просто не варте зусиль». «То як нам тебе називати?» «Грейсон. Грейсон Толівер». «Тоді гаразд, будеш братом Толівером». Грейсон вирішив, що матиме тепер жити з ім'ям брат Толівер. А що це у тебе на руці? Це називається гіпс. То мені теж доведеться таке носити? Брат Маклауд розсміявся. Хіба якщо зламаєш руку? Прошу. Він слугує для того, щоб допомогти природному процесу загоєння. Ми позбуваємося нанітів, і, на жаль, жнець зламав мені руку. Справді? Грейсон аж вишкірився. Цікаво, чи не була це жниця Анастасія? Братові Маклауду Грейсонова посмішка не сподобалася. Він трохи посерйознішов. «За десять хвилин у нас пообіднє інтонування. В шухляді знайдеш для себе одяг. Я почекаю ззовні, поки будеш переодягатися». «А я маю йти?» – запитав Грейсон. Інтонування не здавалось чимось, до чого він хотів приєднатися. «Так», – мовив брат Маклауд. «Неможливо уникнути того, що приходить». Інтонування проходило в каплиці, в якій, коли погасили всі свічки, Грейсон лед міг щось роздивитися, навіть попри високі вітражні вікна. «А ви все робите в темряві?» – поцікавився Грейсон. «Очі можуть обманювати. Ми надаємо перевагу іншим чуттям». Солодкий запах ладану перебував якийсь сморід, і Грейсон пізніше дізнався, що тхнуло від миски з брудною водою. «Первісний мол!» – так його називав брат Маклауд. Там усі хвороби, до яких ми виробили імунітет. Під час інтонування вікарій 12 разів поспіль бив дерев'яним молотком по велетенському камертону в центрі кімнати. Паства сягала десь півсотні тоністів, і всі вони намагалися співати в тон. Після кожного удару по камертону збільшувалася вібрація і резонувала хоч і не до того рівня, щоб завдати болю, але дезорієнтувала і від нього померочилася в голові. Грейсон не розтуляв рота і не підспівував. Вікарій виголосив коротку промову. Брат Маклауд називав її проповіддю. Він говорив про численні подорожі навколо світу в пошуках великого камертону. Той факт, що ми його не знайшли, не означає, що пошуки були марні. Бо пошук так само цінний, як і знахідка. У пастві схвально замугикали. І чи знайдемо ми його сьогодні або завтра, і чи знайде його наш орден або інший, я до глибини душі переконаний, що ми колись почуємо і відчуємо великий резонанс. І він нас усіх врятує. А тоді, після закінчення проповіді, всі підвелися і підійшли до вікаря, вишикувавшись рядочком. Кожен занурив пальця в протухлий первісний мул, торкнувся ним чола і облизав. Грисона почала нудити від самого погляду на це. «Вам поки що не обов'язково ставати частиною земного ритуалу», – сказав йому брат Маклауд. І це лише частково заспокоювало. «Поки що? А може зовсім?» На це брат Маклауд знову повторив. «Неможливо уникнути того, що приходить!» Тієї ночі особливо люто завивав вітер і мокрий сніг сичав, б'ючись об віконце Грейсонової Келлі. Шторм міг вплинути на погоду, але не міг цілком її змінити. Або, якщо й міг, вирішив цього не робити. Хоча намагався зробити так, щоб шторми виникали в більш-менш зручний час. Грейсон намагався переконати себе, що цим ураганом шторм плаче за ним людинними сльозами. Але кого він дурить? У шторму є мільйони важливіших справ, ніж оплакувати Грейсона від труднощів. Він тут у безпеці, він захищений. Чого ще можна просити? Всього. Того вечора, десь о 9 чи десятій, до нього прийшов вікарій Мендоза. З коридору пробивалося світло, але коли той зайшов у Серенену і зачинив двері, вони двоє знову опинилися в темряві. Грейсон почув репіння стільця, коли вікарій сів. Я прийшов поглянути, як ти пристосовуєшся, сказав він. Усе нормально. На цьому роздоріжжі, певно, можна очікувати лише на нормальність. Тут його обличчя підсвітило жорстке світло від планшета. Вікарій почав друкувати і гуртати. Я гадав, ви уникаєте використання електрики. Зовсім ні. «Ми уникаємо світла під час наших служб, і в наших спальнях також темно, щоб заохочувати наших братів і сестер виходити зі своїх покоїв і шукати спілкування з іншими в загальних зонах». Тоді він повернув планшет так, щоб його міг бачити Грейсон. Там були фото охопленого вогнем театру. Грейсон спробував накривитися. «Це трапилося два дні тому. Я підозрюю, що ти був причетний і що на тебе полює цитадель жінців». Грейсон не підтвердив, але й не спростував цього обвинувачення. «Якщо це так, – мовив Вікарій, – тобі не потрібно тут про це згадувати. Тут ти в безпеці, бо будь-який ворог цитаделі женців, це наш друг. То ви потураєте насильству? Ми потураємо спротиву неприродній смерті. Женці приносять неприродну смерть, тож усе, що чинить перешкоди їхнім лезам і кулям, нас влаштовує». Він простягнув руку і торкнувся рогоподібного горбика в Грейсона на голові. Грейсон після цього відступив. «Це потрібно прибрати», – мовив вікарі. «У нас заборонені модифікації тіла. І тобі доведеться поголити голову, щоб могло рости волосся того кольору, який задумав усесвіт». Грейсон нічого не відповів. Тепер, коли померла П'юріті, він не сумуватиме за следом Макмостом. Бо той просто нагадує йому про неї. Але йому не подобалося не мати в цьому питанні вибору. Мендоза підвівся. «Я таки сподіваюся, що ти прийдеш у бібліотеку чи в одну з наших кімнат відпочинку і познайомишся зі своїми братами-тоністами. Я знаю, що вони б хотіли краще тебе пізнати. Особливо сестра Пайпер, яка перша тебе зустріла. Я щойно втратив близьку людину. Поки що не відчуваю бажання спілкуватися. Тоді просто мусиш, особливо якщо близька тобі людина загинула через збирання». «Ми, тоністи, не визнаємо смерті від рук женців, Тобто тобі не дозволено тужити». «То тепер йому наказують, що він може чи не може відчувати?» Він хотів, щоб кожна найменша частка слейди МакМоста, яка ще в ньому залишалася, допомогла йому послати вікаря під три чорти. Але натомість він просто сказав, «Я не вдаватиму, що розумію ваші методи». «Але ти таки вдаватимеш», – мовив Мендоза. «Якщо бажаєш мати притулок, то знайдеш поміж нас свою нову мету. І вдавай, поки не звикнеш до наших методів. А якщо цього ніколи не трапиться, тоді просто й далі вдаватимеш. Для мене це точно спрацювало. За 620 миль на захід від Вичеті Рован Даміш спарингував з Тайгером Салазером. За інших обставин Рован би отримував від цього задоволення, змагатися з другом у бойовому мистецтві, яке він полюбив, але ці насильницькі конфронтації, які вели до невідомого фіналу, щораз більше турбували Рована. Вони вже два тижні спарингували двічі на день, і хоча Тайгер з кожним разом покращував свою техніку, Рован завжди перемагав. Коли в них не було спарингів, Рована замикали в його кімнаті. А от у Тайгера було навіть більше справніше під час Рованової появи. Виснажливіші пробіжки, більше тренувань, на витривалість, повторні тренування з боку а ще навчання з усіма видами холодної зброї – від меча до кинджалу, доки вони не проростуть до руки, так би мовити. А наприкінці кожного дня, коли м'язи починали втомлюватися від зусиль, тайгерові робили глибокий масаж, щоб розслабити напружене тіло. До появи Рована, масажі робили, може, двічі чи тричі на тиждень, а тепер щодня, і тайгір був настільки виснажений, що засинав просто на столі. Я його здолаю, казав він жниці Ренд. От побачите. Я не сумніваюся. Як на людину, яка, за словами Рована, була брехливою та жорстокою, Рент видавалася доволі щирою. Під час одного з масажів Смарагдоважниця зайшла в кімнату і попросила масажиста вийти. Тайгер гадав, що вона займе його місце. Його захоплювала ідея відчути на собі її руки, але на нього чекало розчарування. Вона взагалі нічого не торкнулася. Вона просто сказала, «Прийшов час. Для чого? Отримати тобі свій перстень». Вона чомусь видавалася через це меланхолійною. Тайгер думав, що знає чому. «Я знаю, що ви не хотіли давати його мені, поки не переможу Рована». «Нічого не вдієш». Він підвівся і не кинув халат, зовсім не соромлячись своєї оголеності. «А навіщо? Він нічого не хотів від неї приховувати, як усередині, так і зовні». «Ти б міг стати моделю для Мікеланджело?» «Я був би». «І не від того, – зав'язуючи халат, – мовив він, – щоб мене вирізбили з мармуру!» Вона підійшла до нього, нахилилася і ніжно поцілувала. Так легенько, що він ледь відчував її вуста на своїх. Він вирішив, що це могла бути перелюдія до чогось більшого, але вона відійшла. «Завтра рано вранці в нас призначена зустріч. Добре, виспися!» «Що ви маєте на увазі? Яка зустріч?» Вона йому посміхнулася, проте ледь ледь. «Ти не можеш отримати свій перстень жінця без хоч маленької церемонії?» «А Рован там буде?» «Краще, якщо ні». Вона, звісно, мала рацію. Не було потреби тисіти Рована носом у той факт, що його не обрали. Але Тайгер збирався дотримати слово. Щойно отримає перстень, надасть Рованові імунітет. «Сподіваюся», – сказав Тайгер, – «коли перстень опиниться в мене на пальці, ви трохи інакше мене сприйматимете». Вона пильно глянула йому в очі, і це розм'якшило його м'язи більше, ніж розтирання кісточками масажиста. «Я певна, що все буде інакше», – відповіла вона йому. «Будь готовий до виходу рівно о сьомій ранку». Коли вона вийшла, він дозволив собі задоволено зітхнути. У світі, де всі гарантовано отримують все, чого потребують, не всі отримують те, чого хочуть. Ромон точно цього не отримав. І Тайгер донедавна навіть не знав, що хотів бути жінцем. Але тепер, коли це отут -от мало трапитися, він зрозумів, що все правильно. І вперше на своїй пам'яті був надзвичайно задоволений напрямком, у якому рухалося його життя. Наступного дня Рована не вивели для спарингу і не виводили і далі. Його навідували лише охоронці, які приносили йому їжу, і забирали тацю, коли він закінчував. Він полічив дні з часу своєї появи тут. В Бенгаузі не відзначали свят старих часів, а ті вже промайнули. Це був останній тиждень року. Роман навіть не знав, як назвуть Новий рік. «Рік хижака!» – відповів на його питання один з охоронців. І Роман, сподіваючись, що той йому достатньо симпатизує, аби відкрити трохи інформації, запитав. «Що відбувається? Чому Тайгер жниця Рент не виволокли мене на спаринг? Не кажіть, що я більше непритравочна сучка для Бокатору!» Але якщо охоронець знав, відповідь то не казав. «Просто їж!» – мовив він. Мені чітко наказали не дати тобі померти з голоду. Пізно по обіді того другого дня самотності жниця Рент прийшла з двома охоронцями. Відпустка, певно, добігла кінця. Кепкував Рован, але смарагдова жниця не була сьогодні налаштована на теревині. «Псадовіть його на стілець», – наказала вона охороня. «Не хоче, щоб він, бодай на дюм, міг зрушити з місця?» І тоді Рован помітив рулон скотчу. «Бути прив'язаним до стільця – то одне» а бути приклеєний скотчем, то вже гірше. От і все, подумав Роман. Тайгерове навчання добігло кінця, і хай що вона зі мною зібралася зробити, це відбудеться зараз. Тож Роман почав діяти. Щойно охоронці спробували його схопити, він неочікувано кинувся на них, завдаючи серію жорстоких ударів, після яких один залишився зі зламаною щелепою, а другий валявся на землі, задихано хапаючи ротом повітря. Але не встиг Рован дістатися дверей, як його дістала Рент, повелила на знак на підлогу і так сильно притиснула коліном у груди, що він навіть дихнути не міг. «Ти дозволиш себе зв'язати, чи я тебе відключу і все одно це зроблю?» – сказала вона йому. «Але якщо це трапиться, я подбаю, щоб у тебе знову залишилися вибиті зуби». А коли він опинився на межі непритомності, вона прибрала з його груди і коліно. Він був достатньо ослаблений, тож його було легко зафіксувати на стільці. І його залишили так більш ніж на годину. Скоч виявився гіршим, ніж мотузка в будинку жінця Брамса. Він так стягував груди, що Роан міг дихати лише короткими поривами. Він взагалі не міг рухати руками і ногами, хай скільки намагався звільнитися від скочу. За вікном сіло сонце, і залишилися лише вогні міста Сан-Антоніо та блідий відблескопуклого місяця, який піднімався на небо, освітлюючи кімнату приглушеним блакитним сяєвом і залишаючи довгі тіні. Нарешті відчинилися двері, і один з охоронців завіз когось в візочку, схожому на крісло з коліщадками з обох боків. Позаду них зайшла жниця Рент. – Привіт, Романе! – то був Тайгер. Через світло в коридорі можна було роздивитися лише його силует, тож Роман не міг бачити його обличчя, але впізнав голос. Він здавався стомленим і рипучим. – Тайгера, що відбувається? Навіщо Рент це зі мною зробила? І в чому ти в дідька сидиш? – це називають інвалідним візком, мовив тайгер, відповідаючи лише на третє питання. Він ще зер смертності. В наші часи від нього мало користі, але сьогодні пригодився. Тайгер якось дивно розмовляв, і тут був не лише репучий голос, але й ритмічність його мови, добір слів і те, як він чітко їх промовляв. Тайгер просунув руку і щось заблищало від місячного світла. Рованові не потрібно було розповідати, що це таке. Ти отримав свого персня? «Так», – сказав Тайгер, – «отримав». Рован нутром відчув щось важке і вигідне, і це відчуття почало пробиратися на поверхню. Рован підсвідомо знав, що це таке, але не дозволяв йому прошмигнути в свою свідомість. Наче якщо відмовитися про це думати, то можна відігнати цей темний привид правди. Але вже за мить увімкнуть світло. «Айн, я не можу дотягнутися до вимикача. Увімкнеш світло?» Вона потягнулася і увімкнула світло. І на Рована обвалилася реальність ситуації. Бо хоча в інвалідному візку сидів Тайгер Салазар, Рован дивився не на нього. Він дивився на усміхнене обличчя жінця Годдарда. Я здатен спілкуватися з 6909 живими і мертвими мовами. Я здатен проводити більш ніж 15 мільярдів одночасних розмов і бути повністю присутнім у кожній із них. Можу бути красномовним і чарівливим, кумедним і милим, кажучи те, що ти найбільше хочеш почути, і саме тоді, коли ти цього хочеш. Але навіть попри все це, трапляються немислимі моменти, коли я не можу дібрати слів у будь-якій мові «живий» чи мертвий. І якби я в такі моменти мав рота, то певне роззяв би його, щоб закричати. Шторм.